Rugăciune pentru veșmântul de lumină al Harului Doamne, Tată Ceresc, a toate știutorului, Cel care, prin lumina lină a Sfintei Slave, Pe Fii luminii la față ei schimbat, Te iubim, te slăbim și te rugăm, Dăruiește-ne veșmântul de lumină al Harului Tău Dumnezeiesc, Pentru ca la cina cea de taină, la nunta fiului tău cel iubit, cu biserica ta să putem veni, pe calea cea luminată la cer să ne putem sui și să putem în veci viețui. Împlinește făgăduința ta, că ai luat subletele noastre în mâna ta, din care nimeni să ne răpească nu va putea și cu nimic să nu ne poată vătăma. Rătăcii sau îndepărta. Poartă-ne cu îngerii tăi pe calea adevărului tău, care ne simțești. Pune ca Domn în țara, biserica și neamul nostru pe fiul tău, cel iubit. Veruieșne lumina celor fericiți care, fără prihană, umblă pe calea poruncilor tale. Dă-ne să urcăm pe treptele tainelor ascunse în poruncile tale. Ajută-ne să dobândim cunoașterea tainelor cu fapta. Cu dreptatea ta să ne îmbogățim. Cuvintele cele adânci ale judecăților tale să le rostim. Pe cei rătăciți de la calea ta să îi îndreptăm. Solzii răutății celei vechi ai urăciunii pusiilii, de pe ochii minților noastre să-i curățim. Doamne, Tată, ceresc, a toatăștiutorului, Cel care cu mâna ta cea nevăzută a Duhului Adevărului, ochii orbilor i-ai vindecat. Te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește-ne minunile tale cele ascunse, nebămite, nerostite și nemaipomenite. pomenite. Pentru că de toată negura păcatelor să ne putem curăța, să putem din mormântul trupului nostru învia, toate ispitele din calea noastră să le putem îndrepta, de toate ispitele Duhului trupesc, lăcomia, găcenia, lenea, să ne poți vindeca. Ajută-ne! De toate încercările duhovnice să scăpăm și să ne treci la dreapta ta. De atacul din spate al lamintirilor să ne putem elibera și apăra. Doamne, Tată, ceresc a și știutorul. Cel care, sub gelfernicul din cer, pe sfinții tăi e adunat, cu veșmântul alb e îmbrăcat. Și să aștepte venirea noastră poruncăle lei dat. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Împlinește rugăciunea lor pentru noi. Pregătește un pământ și un cer nou Cu cetatea ta cea minunată pentru ei. Dăruiește celor aleși de tine Ca monași de cele ardintatei. Ca la Îngerii Domniilor. Spatele cel strălucitor ca aurul, Ca la Îngerii Stăpânirilor, Făptura cea albă ca zăpada De pe muntele Salman Pentru toți slujitorii tăi. Dăruiești-ne făptura cea de foc A Îngerilor puterilor Pentru arhereii tăi, Pentru ca să stea Fiul tău cel iubit între ei, fiindcă minunat este între sfinții taie.